15. I Eroboams, Israels konges 27. år, ble Asaria konge. Han var sønn av Amasha, judas konge. 16 år gammel var han da han begynte å regjere, og i 52 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Yekolja, hun var fra Jerusalem. Og han fortsatte å gjøre det som var rettskaffent i Hovas i samsvar med alt det hans far Amasha hadde gjort men offerhøvende forsvant ikke. Folket fortsatte offer og frambygge offerøyk på offerhøvende. Til slut slo Jehova kongen med en plage, og han forble spedalsk inntil sin dødsdag. Og han ble boende i sitt hus, fritatt for sine plikter, mens Jotam, kongens sønn, var satt over huset og dømte landets folk. Og Asarias øverianliggner og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager? Til slutt la Asariah seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham hos hans forfedre i Davidsbyen, og hans sønn Jotam begynte å regjere i hans sted. I Asarias, Judas, konges 38. år, ble Sakaria, Jeroboam sønn, kong over Israel i Samaria, og var i seks måneder. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, slik som hans forfedre hadde gjort. Han ventet seg ikke fra Jeroboams, Nebats, sønns synder, som han hadde fått Israel til å synde med. Så dannet Shalom, sønn av Jabesh, en sammensvergelse mot ham, og hogg ham ned i Jiblam og drepte ham, og begynte å regjere i hans sted. Og Sakarias øverianvigner, se, de står oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongersdager. Dette var Jehovas ord som han hadde talt til Jehu, i det han sa, Dine sønner, inntil fjerde generation skal sitte på Israels trone.» Og slik ble det. Var Shalom, sønn av Jabesh, angår, så ble han konge i Usias, Judas konges 39. år, og han fortsatte regjere en hel månemåned i Samaria. Så dro Menahem, ga de sønn opp fra Tisha, og kom til Samaria og hogg ned Shalom, sønn av Jabesh, i Samaria, og drepte ham og han begynte å regjere i hans sted. Og Shalums øvre anvigner, og den sammensvergelsen som han dannet, se, det står oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongersdager. Det var på den tiden Menahem, ut fra Tisha, tog til å slå Tifsa og alt som var i byen og dens område, fordi den ikke åpnet for ham, og han fortsatt å slå den. Alle dens gravide kvinner sprettet han opp. I Asarias, Judas konges 39. år, ble Menahem, Gadis sønn, kong over Israel og var de ti år i Samaria. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øynene. Han ventet seg ikke fra noen av alle Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å synde med, alle sine dager. Pul, kongen i Assyria, kom inn i landet. Da ga Menahem, Pul, tusen talenter sølv for at han sender skulle være med ham for å styrke kongedømme i hans egen hånd. Og Menahem fremskaffet sølget på Israels bekostning, på alle de tappere veldige menns bekostning, for å gi kongen i Assyria segel søl for hver man. Da ventet kongen i Assyria tilbake, og han ble ikke der i landet. Og Menahems øvriganligner, valgte han jordet, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongersdager, til slutt la Menahem seg til hvile hos sine forfedre, og hans sønn Pekaja begynte å regjere i hans sted. I Asarias, Judas konges femtiende år, ble Pekaja, Menahems sønn, kong over Israel i Samaria, og var de to år. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Han ventet seg ikke fra Jeroboams, Nebats, sønns synder, som han hadde fått Israel til å synde med. Sådan da han et peka Remalias sønn, hans adjutant, en sammensvergelse mot ham, og slo ham ihjel i Samaria, i boligtårn i kongens hus, for uten Argob og Arie, og med ham var 50 man av Gileads sønner. Han slo ham altså ihjel, og begynte å regjere i hans sted. Og Pekaias øvrige han ligner, og alt det han gjorde, se, det står oppskrevet i boken om hennes Israels kongersdager.» I Asarias, Judas, konges 52. år, ble Pekah, Remalya sønn, kong over Israel i Samaria, og var de 20 år. Og han fortsatte å gjøre det som var ont i Jehovas øyne. Han ventet sig ikke fra Jeroboams, Nebats, sønns synder, som han hadde fått Israel til å synde med. I Pekas, Israels konges, dager kom Tiglat Pileser, kongen i Assyria, in og gikk i gang med å ta Ion og Abel bet Maaka, og Janua, og Keders, og Hazor, og Gilead, og Galilea, hele Naftal i landet, og å føre dem i landflyktighet til Assyria. Til slutt dannet Torshea, Elas sønn, en sammensvergelse mot Pekah, Remaljas sønn, og hogg ned og drepte ham, og han begynte å regjere i hans sted i Jotams, Usias søns, tjuende år. Og Pekas øvriganligner og alt han gjorde, se, det står oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongers dager. I det andre året til Pekas, Remaljas sønn, Israels konge, ble Jotam konge. Han var sønn av Usia, Judas konge. 25 år gammel var han da han begynte å regjere, i 16 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Jerusha. Hun var datter av Sadokk og han fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øyne. Han handlet i samsvar med alt det hans far Usia hadde gjort, men offerhavnene forsvant ikke. Folket fortsatte å offre og frambringe offerøyk på offerhavnene. Det var han som byggde den øvre porten i Jehovas hus. Og Jotams øvre anvigner, det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager, i de dager begynte Jehova å sende Resin, kongen i Syria, og peka Remaljas sønn mot juda. Til slutt la Jotam seg til hvile hos sine forfedre, og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen, hans forfadersby, og hans sønn Akas begynte å regjere i hans sted.